Темрява. Непроглядна темрява. Монза широко розплющила очі, приморужилася, але не побачила нічого, крім суцільної абсолютної чорноти. Тут навіть руку перед очима не побачиш. Утім, вона все одно не могла поворушити рукою чи взагалі будь-чим. Її прикували за зап'ястя до стелі та й за щиколотки до підлоги. Якщо розслабитись і повиснути, ноги ледве торкались липкого каменю. Ставши на кінчики пальців, вона трішечки послабила біль у руках, ребрах і боках. Однак незабаром її литки почали палати, що далі гірше і гірше, доки не довелося розслабити ноги і тіліпатися на зап'ястках, зціпивши зуби. То була агонія, приниження, жах. Але найгірше те, що вона розуміла – це лише квіточки. Вона не знала, де де Мабуть, покліпала своїми величезними очима, пустила одненьку сльозу, сказала, що нічого не знає, і їй повірили. У неї було таке обличчя, якому люди вірять. У Монзи такого ніколи не було. Мабуть, вона такого і не заслужила. Вона чула дзвін металу, коли він смикав ланцюги длаючись північною а тоді штирийсько. Довбана Штирія! Довбана й Васула! Лайно! Лайно! Годі, зашепіла вона. Краще, не знаю, бережи сили. Гадаєш, сили нам допоможе? вона зглутнула. Не завадить. Насправді ні, ніщо їм не допоможе. Хай там як мені треба подзюрити. То дзюр, кинула вона в темряву. Яка вже різниця? Бурчання. Звук рідини, що на камень. Може, і вона б так зробила, якби її сичовий міхур не скрутила від страху. Вона знову стала навшпиньки. Ноги, зап'ястя, руки, боки палали з кожним подухом. «Маєш план?» – слова тіпала застрягли і потонули в повітрі. «Який убіса план я можу мати? Вони думають, що ми ворожі шпигуни, вони в цьому абсолютно впевнені. Вони спробують розв'язати нам язики, а коли не скажемо того, що вони хочуть почути, нас уб'ють». Тваринне гарчання, брязкання. «Гадаєш, вони не передбачили, що ти смикатимешся?» «А що мені ще робити?» Його голос був придушений, пронизливий, ніби він отут заплаче. «Висіти і чекати, поки нас почнуть різати!» «Я...» Вона відчула незнайомий присмак слізу в горлі. Вона й гадки не мала, як звідси вибратися. «Безпорадна. Чи є безпорадніша людина, ніж підвишена головою глибоко під землею в непроглядній темряві?» «Не знаю», – прошепотіла вона. Я не знаю. Почувся від замка, і Монза різко підвела голову. Раптом їй здалося, ніби її шкіру штрикають голками. Двері відчинились і в очі вдарило світло. Сходом хтось спускався, човгуючи черевиками. У руці у фігури був смолоскип. За нею йшла і інша. Подивимось, що тут у нас, жіночий голос. Лангрієр, та, яка їх скупила, та, яка скинула Монзу зі сходів і забрала її перстень. Перший був пела, той усань. Обоє були вдягнені, як м'ясники. Заляпані шкіряний фартух і товсті рукавиці. Пело обійшов приміщення, запалюючи смолоскипи. Вони могли б принести і лампи, але смолоскипи створювали зловісніший ефект. Ніби в ту мить Монза і так не була перелякана. Світло впало на грубі камінні стіни, слизькі від вологи і порослі мохом. Неподалік стояло кілька столів, на яких лежали важкі металеві інструменти. Треба сказати, не надто акуратні на вигляд. Вона краще почувалася у темряві. Лангрієр схилилася над жаровною і запалила вогонь, терпляче дмухаючи на вугілля, що відсвічува помаранчевим сяйвам на її м'якому обличчі, пило наморщив носа. Хто з вас не стяв? Він, сказала Лангрієр. Та яка різниця? Мон задивилась, як вона кладе в жаровню кілька шматків металу, і горло її стиснулось. Вона зиркнула Типола, він на неї, але мовчки. Казати було нічого. Найвірогідніше вони обоє незабаром стятимуть під себе. Вам добре, не ви це витиратимете. Я витирала й гірше, речі. Вона кинула на Монзу втомлений погляд. Ненависті в ньому не було узагалі нічого не було. Дай їм трохи води пила. Чоловік підніс до неї глечик. Вона хотіла б плюнути йому в обличчя, викричити непристойності, але їй так хотілося пити, тож гордість відступила. Вона розтулила рота, він всунув у нього носик. Вона пила, кашляла, знову пила. Вода стікала їй на шию, а тоді крапала між бусими ногами. Ленгрієр дочекалась, доки вона віддихається. Бачите, ми теж люди, але, скажу чесно, це буде остання милість з нашого боку, якщо з вас не буде користі». «Це війна, хлопче!» – пило простягнув Глечик Тіполові. «Війна! І ви з іншого боку, у нас немає часу на ніжності!» «Просто розкажіть нам!» – сказала лонгрієр, «Дайте хоч щось, щоб я могла передати своєму полковнику. Тоді ми вас не чіпатимемо принаймні якийсь час, і всі будуть у виграші». Монза вперто глянула її в очі, намагаючись зробити все, щоб та їй повірила. Ми не Зорсо, навпаки, ми. У вас була його уніформа, чи не так? Лише щоб змішатися з ними, якщо вони увірвуться в місто, ми збираємося убити Ганмарка». Союзного генерала Орсо. пело зиркнув на Лангрієр, піднявши брови, а та стенула плечима. Може, так, а може, вони шпигуни, що працюють на талінців, можливо, планували вбити герцога? То що з цього ймовірніше? Пело зітхнув. «Ми в цій грі дуже давно, і в дев'ятьох випадках із десяти очевидна відповідь є правильна». «У дев'ятьох випадках із десяти?» Вибачально розвела руками Лангрієр. «Тож вам доведеться краще постаратися». «Я не знаю, що ще в дідька сказати!» зашепіла Монза крізь ціплені зуби. «Це все, що я...» Укритий рукавичкою кулак Лангрієр раптом врізався її у ребра. «Правду!» Іншим кулаком вона вгатила Монзі в протилежний бік. «Правду Удар живіт. «Правду! Правду! Правду!» Поки вона кричала, в обличчя Монзе летіли бризки її слини. Гострі удари і хриплий стогін Монзе ледве відлунювали від вологих стін підземелля. Вона не могла зробити нічого такого, що намагало її тіло опустити руки, закритись, перекинутися чи хоч дихнути. Вона була безпорадна, наче туша на гаку. Коли Лангрієр утомилася вибивати з неї дух, вона тихо здригалась, виречивши очі. Кожен м'яз розривався, доки вона тиліпалася, підвішена на зап'ястки. Тоді вона виплюнула водянисту блювоту собі під паху, відчайдушно зітхнула, набрала повітря і знову наблювала. Вона висіла безладним шматком, наче мокре простирадло на мотузці. Вогке волосся затуляло її очі. Вона чула, що з кожним вдихом скавчить, наче побита сука, але не могла нічого з цим вдіяти. Власне, їй було байдуже. Вона чула, як чоботи ланглієр човгоють до тіпула. Отже, вона довбана ідіотка, це ми вже зрозуміли. Тепер дамо шанс тобі, Здорованю. Почнемо з простого. Як тебе звуть? «Каул Тіпало», – сказав він високим і напруженим від страху голосом. «Тіпало», – реготнув Пелло. «Північанин, хто вигадує ці смішні імена? А як її звуть?» «Вона називає себе Меркато, Монскаро Меркато», – Монза повільно похитала головою. Не тому, що звинувачувала його в розкритті її імені. Вона просто знала, що правда тут не допоможе. Та невже? Сама каприльська різничка в моєму маленькому підвалі. Меркато загинули, ідіоти, кілька місяців тому. Мені це починає набридати. Вигайте наш час. Вони дуже дурні чи дуже хоробрі? спитав Пело. Яка різниця? Ви його потримаєте. А ти б не міг? Лонгріер скривилась, покрутивши плечем. Кляті плечі сьогодні болять, як завжди, коли на дощ. Ці вже ваші плечі. Задиленчав метал, коли пело ослабив ланцюг над головою тіпала, від чого руки його впали вниз. Утім, полегшення довго не втривало. Пело підійшов ззаду, ударив його по ногах, і він упав на коліна, знову простягнувши руки вгору. Він не давав йому встати, наступивши чоботом на литку. Слухайте. Було холодно, але обличчя Тіпола вкрилося путом. не за Орсо. Я нічого не знаю про його армію, я просто... просто не знаю. Це правда. Шепнула Монза, але так тихо, що її ніхто не почув. Та навіть від цього вона закашлялась, що лише додало болю ребрам. Пале обхопив шию тіпола однією рукою, а іншою різко смикнув його обличчя назад. Ні. прогрипів тіполо. Монза бачила одне його вирічене око. Це вона, Меркато. Вона мене найняла, щоб вбити сімох людей, помста за її брата, і. Ти його почув? спитала Ланґрієр. Почув. Голос типола став іще вищий. Це вона! Вона хоче вбити герцога Орсо. Він тремтів, а зуби його бцокотіли. Ми вбили гобу і банкіра. Банкіра звали Мотіс, отруїли його, а тоді, а тоді принца Аріо в сіпані, у Кардоті, а тепер. Лонгрієру стромило йому між щелеп пошарпаний дерев'яний штифт, швидко припинивши цю марну сповідь. Не хочу, щоб ти відкусив собі язика. Може, ще скажеш щось варте уваги? У мене є гроші. Прогарчала Монза, до якої почав повертатися голос. Що? У мене є гроші золота, цілі ящики золота, не з собою, але золота германа. Лише. Лангрієр пирснула зі сміху. Тебе це здивує, але в такій миті всі раптом згадують, що десь сховали скарб. Утім, із цього рідко щось виходить. Пеле вишкарівся. Якби мені хоч десяту частину того, що мені обіцяли в цій кімнаті, я б уже був багатієм, але я й досі не багатий, якщо тобі цікаво. «Та навіть якби в тебе були цілі ящики золота, на що мені в дідька зараз його витрачати? Ти запізнилася з хабарем на кілька тижнів. Талінці в місті. Від грошей тут жодної користі». Лангрієр потерла плече, скривилась, покрутила рукою, а тоді дістала з жаровні залізяку. На всі біч розлетілася злива іскор, і потрощення нутрищі Мунзи пронизав страх. «Це правда!» – прожепутіла вона. «Це правда!» Але сили вже її покинули. «Звісно!» Лангрієр ступила вперед і втиснула розпечений метал в обличчя тіпала. Звук був такий, ніби на сковорідку кинули шмат бекону, але голосніший, звісно ж, супроводжуваний страшним вереском. Його спина вигнулась, тіло трусилось на на гачку, а от з обличчя пило не сходила усмішка. Струмінь жирної пари здійнявся вгору, а Лангрієр тим часом легенько дмухала на розжарений метал, від чого той майже спалахнув, а тоді раптом тиснула залізяко йому в око, повертаючи її то в один бік, то в інший. При цьому вона мала такий незворушний вигляд, ніби просто протирала стіл. Для неї то була нудна і неприємна повинність, що, на жаль, випала на її долю. Шипіння почало затихати. Крик тіпала перетворився на стогін. Останні рештки повітря вийшли з його легень, слина стікала з перекошених губ, пінячись навколо шматка дерева між зубами. Лангрієр відступила. Залізо вистагло до темно-помаранчевого відтінку, а одна сторона вкрилась чорним попелом. Вона кинула його назад на вугілля з відразу. Пелло відпустив тіпел, і його голова повисла. У горлі йому страхітливо булькотіло. Монзо не знала, притямів він чи ні. Милилась, щоби знепритомнюв. Кімнати смерділа паленим м'ясом, вона не могла дивитися на його обличчя. Не могла, але мусила. Величезна темна смуга простяглась по всій щиці, перетинаючи око. Шкіра навколо була яскраво червона, взялася пухарями і блистіла від підсмаженого жиру. Вона знову втупилася у підлогу широко розплющеними очима. Повітря ледь потрапляло її у горлянку, а її тіло було таке холодне, ніби потопальника, якого витягли з річки. Ось так. Ну і кому від цього стало краще? Усе заради того, аби ти зміг іще кілька хвилин зберегти свої таємниці. Усе, що ти нам не скажеш, ми витягнемо з цієї маленької жовтоволосої сучки. Вона помахала рукою перед обличчям. Чорт забирає, опусти її пело. задзвеніли ланцюги, і вона опустилася. Стояти не могла, надто страшно, надто боляче. Її коліна вдарилася об камінь. Дихання тіпало нагадувало тріск. Лангрієр розтирала плече. Коли ланцюги ослабли, пело, легенько класнув язиком. Монзе відчула, як підошва його черевика впивається її у литку. Будь ласка. прошепотіла вона. Кожна клітинка її тіла тряслася, зуби не самовито вицокували. Монскаро Мерката, сумнозвісна капрільська різничка, страхітлива талінська змія, кривавий монстр, усе це перетворилося на якийсь далекий спогад. Будь ласка. Гадає ж, нам це подобається? Гадаєш, ми не хотіли б нормально ладнати з людьми, та мене майже всі люблять, хіба не так, Пело? Переважно. Та заради бога, скажи мені хоч щось. Просто скажи. Лангрієр заплющила очі і потерла їх хребтом долоні. Принаймні, скажи, хто віддає вам накази. Почнемо з цього. Гаразд, гаразд. Очі Монза почала щепати. Я скажу. Вона відчувала, як сльози котяться її обличчям. Я скажу. Вона навіть не знала, що саме говорити. Ганмарк, Орсо, Талінці. Нерозбірлива Тарабарщина, нічого, хоч щось. Я працюю на ганмарка. що завгодно, аби те залізо лишалось у жаровні ще хоч трохи. Він надає мені накази. Безпосередньо він? Лангрієр насупилась до Пела. Той відволікся від обдирання сухої шкіри з долоні і насупився у відповідь. Ну, звісно, а його величність великий герцог Сальєр регулярно спускається сюди подивитись, як у нас справи. Гадаєш, є бісова ідіотка? Вона вдарила Монзу по одній щуці, тоді по іншій, від чого в роті знову виступила кров. Шкіра почала палати, а кімната захиталась. «Ти все це вигадала просто зараз!» Монза спробувала потрусити головою, щоб прийти до тями. «Що ви хочете, аби я сказала?» Слова плутались у її набряклому роті. «Щось, що мені допоможе, чорт забирай!» Розбита губа Монзи смикалася вгору-вниз, але вона не могла більше нічого видати, крім кривавої слини. Брехня не допомогла. Правда, не допомогла. Рука Пелло обхопила її ззаду за шию, міцно наче петля, а інша смикнула обличчя вгору до стелі. <реку> ні, ні, прогрепіла вона. У роти їй запхнули шмат дерева, мокрий від слини тіпила. Силует Лангрієр приступив перед розмитим поглядом Монзе. Кляте плече! Присягаюсь, мені були душі за інших, але ж хіба мене хтось пожаліє? Вона дістала з печіну вуза і підняла вгору. Жар трохи осяяв її обличчя, від чого заблищали крапельки поту на чолі. Хіба є щось нудніше за біль інших? Вона підняла прут. Заплакане око Монзе втупилося у його білий кінчик, що наближався до неї з м'яким шипінням. Повітря хрипіло і здригалось у горлі. Вона майже відчувала жар, на щоті вже майже відчувала біль. Лангрієр нахилилась уперед. Досить. Боковим зором Монза побачила у дверях розмиту постать, закліпала. На сходах стояв оглядний чоловік у білому одінні. «Ваша величність! Лангрієр кинула залізяку назад у жаровню, ніби та її опекла. Раптом шию монзи відпустили, і пило прибрав чобіт з її ноги. Ледь помітний на одутловатому блідому обличчі великого герцога Сальєра очі повільно перемістилися з Монзе на тіпала, а тоді знову на Монзу. Це вони? Саме так. з-за плеча герцога в катівню зазирав нікому коска. Монзе ще ніколи в житті не була так рада його побачити. Старий найминець скривився. «Для оку півничайно вже запізно. Принаймні, він живий. Але що ви зробили з її шкірою, капітан Ленгрієр?» «У неї вже були ці шрами, вашої величності». «Правда? Нічого, колекція». Сальєр повільно похитав головою. «Найприкріші з випадків, коли людину приймали за когось іншого. Ці двоє людей – мої почесні гості. Дайте їм якийсь одяг і зробіть щось із його раною». «Звісно». Вона висмикнула затичку з рота Монзи і схилила голову. «Я щиро шкодую про свою помилку, Ваше Величнесте. Я все розумію, це війна. Люди горять живцем». Герцог важко зітхнув. «Генерале Меркато, сподіваюся, ви згодитеся на кімнату в моєму палаці і приєднаєтеся до нас уранці за сніданком». Ланцюги ослабли, і її ослаблі руки впали на її коліна. Здається, вона таки зуміла вичавити із себе так, перш ніж розридалась так, що вже не могла говорити. Жах, біль і безмежне полегшення.